Dulu saya ahli maksiat Alhamdulillah sekarang sudah taubat Alhamdulillah Pertanyaannya bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid Permisi, lu selalu urus <tuk> <tuk> Urutan Saya sebutkan dulu urutan imam Urutan imam yang pertama Ulil Amri Urutan imam itu Ulil Amri Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad S.A.W Sakit Nabi Muhammad baru disuruh Disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam Abu Bakar jadi imam Sampai meninggal Baru digantikan Sayyidina Umar Umar meninggal digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal digantikan Sayyidina Ali Pemimpin negeri sekaligus Pemimpin sholat Lalu kemudian imam yang kedua Imam Ratib Imam Ratib imam yang ditunjuk oleh negara Kalau di Maroko imam itu PNS Ditulis penguat Pengumuman penerimaan imam Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test Dilatih, ditanya, dites Hafalan Qur'annya berapa Suaranya macam mana Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan Mau pergi jauh Mampir kita di masjid Macam-macam bunyi imam Bismillahirrahmanirrahim Ijajah Tak ada huruf uzay Pak, pak, pak, pak, pak, ya. Kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada salat itu. Taarufin propertas imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulul amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jamiatut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya empat lapis, menjamban Vespa. Tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Ah, makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan Imam Rotib aja Imam tetap. Ah, baik. Oleh sebab itu Imam Rotib kita Nah tadi pertanyaannya orang yang sudah tobat bolehkah dia jadi Imam? Atta ibu Minazam bika malah lambalah. Orang yang sudah tobat dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, Garok semua sudah dia buat. Tobat dia, tobat nasuha maka dia sudah suci sesuci-sucinya innallaha la yaghfiru ayyusyrika wa yaghfiru man duna dzalika liman Allah tak menerima ampun dosa syirik pun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala orang yang bertaubat wa amana beriman wa amila amalan sholiha beramal soleh taubat dia beriman dia beramal soleh dia Yuwaddillahu sayiatihim hasanat semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah dijadikan kebaikan makanya kita yang jadi makmum kalau ada imam taubat imam uh, taubat bertatu dia bu antik dia maju dia jadi makmum enggak usah kita permasalahkan jangan nanti asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nampaknya tak sah ini imam ini bertatu antiknya sebelah bawah cetingannya tuh Nampaknya imam ni mantan funky ni Anak-anak Anak, -anak, anak funk ni Tak usah permasalahkan lagi Karena dia sudah taubat naso, naso -ha. Ada di Jepang itu Yakuza Yakuza itu Semua badan ni bertatu Yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ni bertatu semuanya Taubat dia Taubat imam di Jepang itu eh, Tetap jadi imam Tak ada dipermasalahkan Tato tidak menghalangi wudhu Masuk ke dalam Ah tidak ada kecuali imam tu berkutek. Berarti bencok. Kutek menghalangi wudu tapi sama hendak pun tato tak menghalang. Tak usah dipermasalahkan.